Прийшла Іваниха, старенька і сухонька. «Катерино, що ти собі небого в своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу? Ці риба ті має з'їсти? Та тут порядні рибі нема, що на один зуб узяти. Аді. І натягнув шкіру на жінчині руці і показував людям. «Лише шкіра та кості!» Куди цим газде йти з печі? Була спорядна газдиня, тяжко працювала, не гайнувалась, але на старість в далеку дорогу вибралися. Аді, видиш, де твоя дорога та й твоя Канада, От там! І показав їй через вікно Могилу. Не хотіла сіти на цю Канаду, то підемо світами й розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися. Так як слюб сми перед ними брали, та так хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може тебе так кинуть в море, що я не буду видіти, а може мене кинуть, що ти не маєш видіти, то прости ми, стара, щом ти не раз догорив. Що може й ті, коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз, цілувалися. Стара упала Іванові на руки, а він казав А то ті небого в далеку могилу везу. Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер що споміж острих мечів повіяв, та всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі стара меже газдині та пильдуй, аби кожду своє дійшло, та напийся раз, аби на навіку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити. Десь, може, сини пустя в село на пошту що нас із старов уже нема, та би він просив вас, абисти за нас наймили служебку, та й абисти си так, як сьогодні, зійшли на обідець та віказили отче наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушній чоловік, то не сховає дідів Грейцір. «Наймемо, наймемо, і очі наш за вас вікажемо!»